Les farmàcies catalanes estan tenint problemes per poder cobrar el copagament estatal dels pensionistes. Impediments tècnics, com col·lapses i bloquejos de la connexió, acompanyats de molta confusió per part d'alguns clients, fan que la tasca s'estigui convertint en tot un repte en el primer dia de la seva implantació. El problema que hem és que hem d'utilitzar ens està donant molt, molts problemes. Va molt lent i els ordinadors se'ns col·lapsen i no poden cobrar-los res", afirma Francesc Garcia, farmacèutic de 58 anys. La solució que estan prenent molts dels apotecaris és no portar a terme aquesta mesura i esperar cobrar-los la pròxima vegada que vagin. Els clients estan desconcertats davant la nova taxa imposada pel Ministeri de Sanitat. Malgrat que alguns pensionistes, abans d'arribar a la farmàcia, sí que sabien que avui s'imposava aquesta mesura, molts d'altres s'han portat la sorpresa d'entrar a la farmàcia. Jo no sabia que havia de pagar el que tenien darrerit, i això em té molt cabrejada. No hi ha dret, cobro 390 euros al mes i he de pagar més a la farmàcia, comenta Rosa Maria Màcia, de 81 anys, després de saber pel seu farmacèutic el deute que té amb la Generalitat. Joan Calduig, portaveu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, creu que els problemets vénen donats per la gran afluència de clients, de manera que es bloqueja el programa, que és una aplicació web. Però afirma que és una cosa que no que s'anirà solucionant, ja que hi ha temps perquè els passionistes paguin. Sentència Calduig. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, qui us parla i acompanya, Susana Avila, Guillem Garcia i Jordi Garcia.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 que convoca un premi en el que hi participarà Sant Andreu. Així és, el Foment de les Arts i del Disseny convoca la tercera edició de Racons Públics, un concurs que promueu la participació ciutadana en el disseny urbà. Després de la primera edició, a l'any 2003, a Ciutat Vella i d'una segona, on hi va participar Sant Andreu també, Racons Públics fixa ara la mirada en Barcelona metropolitana. En tren, entren en concurs els districtes de Nou Barris i Sant Andreu i sis municipis més de l'àrea metropolitana. Comissariat per Sara Daush-Godepski i Alejandro Jiménez i Mirizaldo, el concurs planteja la recuperació i dinamització per a ús públic de racons oblidats o desaprofitats. Els objectius són obrir la disciplina urbanística a altres àrees de les ciències i de les arts alhora que recuperen 12 enclavaments significatius de la Barcelona metropolitana. El FAT proposarà cada mes un racó que els ciutadans hauran de transformar amb les seves propostes. Cada primer dijous de mes, a través d'aquest programa, us donarem a conèixer el nou racó i els concursants tindran fins a l'últim dielaborable d'aquest mateix mes per presentar la seva proposta. Amb cada racó un jurat de preselecció escollirà quatre projectes finalistes que seran publicats a la pàgina web del concurs. La pàgina web és www.racons.fat.com en el jurat de preselecció hi participarà un representant de cada municipi o districte interessat, un representant de l'Institut Municipal del Passatge Urbà i la Qualitat de Vida, un representant eh, veïnal, comercial o associatiu de la zona en qüestió, personalitats reconegudes en el sector de l'arquitectura i la cultura urbana i els comissaris del concurs. Al final de la convocatòria, el jurat escollirà la proposta guanyadora tenint en compte criteris com la viabilitat, la visibilitat, l'originalitat, la durabilitat, la sostenibilitat i la complexitat. Cada convocatòria estarà dotada amb un premi de 1.000 euros. Una novetat respecte a les edicions anteriors és que aquesta vegada el públic podrà votar a través de la pàgina web, que com hem dit és www.racons.fat.cat. Les bases del concurs es poden consultar en aquest mateix espai web. S'hi admetrà tota mena de material, gràfic, literari, arquitectònic o històric i es recomana que les despeses de realització dels projectes no sobrepassin els 180.000 euros. Passem a una altra informació, parlem de l'Ajuntament, que unificarà l'hora de tancar de les terrasses dels bars. L'Ajuntament de Barcelona ha fet el pas llargament reivindicat entre el sector de la restauració d'homogenitzar en una única ordenança la seva heterogènia regulació sobre les terrasses de bars i restaurants instal·len al carrer. La comissió de govern va aprovar ahir un primer text que ara s'haurà de polir la negociació amb la resta de partits que refont en un sol document les fins ara 17 normatives locals que existeixen sobre la matèria i que provoquen situacions tan peculiars com ara que en un mateix carrer els criteris per instal·lar-hi un vellador siguin radicalment distants i fins i tot contraposats. Aquesta nova disposició general s'espera que pugui entrar en vigor l'any 2013. Molt bé, doncs com, eh, com a criteri general, les terrasses podran obrir de les 8 del matí a les 12 de la nit, de diumenge a dijous, un horari que s'allargarà fins a la una de la matinada, dels divendres i vigílies de festius. No es permetran les instal·lacions que tinguin tancaments estables i també es garantirà que els vetlladors no ocupin més de la meitat de la superfície de la vorera. Les taules i cadires hauran de ser preferentment d'alumini o acer inoxidable, els parasols de color cru, en la mesura que es pugui, no només es podrà col·locar una pissarra per anunciar els venús o les obertes del dia i les estufes hauran d'estar homologades. I alhora, doncs estableix un límit màxim de les que es podran col·locar en funció de les taules autoritzades. Dues de les novetats més significatives són que es crearà un nou model per col·locar una taula i dues cadires. Fins ara, el mínim era de 4 cadires i que tots els locals que tinguin terrassa hauran de permetre que el seu lavabo pugui ser utilitzat pels transeons i no únicament pels clients. Conscient que aquest últim apartat pot aixecar un cert enrenou entre el sector, el consistori ha establert una moratòria prou laxa, és a dir, a l'1 de gener del 2016, per l'adequació total dels locals a la normativa. El seu incompliment suposarà sancions que van del 750 als 3.000 euros. Ara bé, com diu la dita, feta, dita, la dita, feta la llei, feta la trampa, i a la pràctica aquestes disposicions i criteris no seran comuns a tota la ciutat. L'Ajuntament admet que es permetran especificitats en els horaris de tancament o la distribució dels vetlladors, excepcions que es regularan via decret en aquells punts de la ciutat que són singulars. Fins a quin punt? però es permetrà la generalització d'aquesta discrecionalitat és un dels grans interrogants de la nova normativa. Pel que fa a les taxes, de 249 a 1.506 euros anuals per quatre taules i 16 cadires. La previsió és congelar-les. Molt bé, i avui doncs, volem parlar de la Fabra i Coats. La fàbrica de creació de la Fabra i Coats ja és una realitat ja és en marxa el Centre del Contemporani de Barcelona, el que significa el tret de sortida per al gran equipament cultural municipal ubicat a l'antiga fàbrica tèxtil, Fabra i Coats, a Sant Andreu. La inversió municipal en les seves dues primeres fases ha estat de 6,5 milions d'euros en un total previst de 14. A més del Centre d'Art, que agafa el testimoni del polèmic Canodrum, que no va arribar a veure el llum, L'espai compta amb la fàbrica de creació destinada a artistes i entitats com l'altre gran eix de, de la seva activitat. També disposa d'un auditori i en la seva prim... planta baixa amb una capacitat màxima per a 2.000 persones. Doncs avui hem de a que la Susana Avila ens oferirà un reportatge sobre aquesta fàbrica de creació, la Fabra i Coats. La tercera planta de la Fabra i Coats és l'espai destinat a les arts escèniques amb sales d'assaig de, de disposició flexible. La Fabra i tindrà una capacitat per acollir un centenar de projectes artístics en un procés de selecció que s'establirà a partir de residències llargues o d'ús temporal més preu. En el primer cas, una comissió integrada per representants de l'Institut de Cultura i del Consell de Cultura de Barcelona seran els encarregats de concedir-les. L'Espai Centenari acull també les associacions professionals d'actors i directors de teatre, de dansa i de música. I, a més, doncs, obrim ara plana Cultural per dir-vos que el centre cívic de la Sagrera, anomenat La Barraca, us acosta a l'octubre de 1937, avui amb una xerrada. El centre cívic de la Sagrera, La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix avui a les 7 de la tarda la xerrada octubre de 1937. Aigua, bombes i mort a la Sagrera. A càrrec de Joan Pajarès, personat amb motiu del 84è aniversari de l'alarma de bombardeig i la inundació del diumenge 3 d'octubre de 1937 i els bombardejos de l'11 de gener i 18 de març de 1938. La xerrada ciclou dins del cicle La Sagrera, la nostra història. I atenció perquè ahir us dèiem que aquesta casa retransmetria el partit entre el Sant Andreu i la pobla de Mafumet, de Copa Federació, i atenció perquè van quedar Unió Esportiva Sant Andreu 2, eh, club, club de Futbol, poble Mafumet 0. El Sant Andreu va aconseguir una bona renda en el partit de Nadal a la ronda final de Catalunya de la Copa Federación contra la Pobla gràcies als gols d'Edgar i Kim Araujo en la primera part. Els tarragonins han plantat cara, però l'eliminatòria queda ben encaminada per a la tornada. El partit va ser rates més per l'equip d'esports de Ràdio Trinitat Vella. Els altres noms de la jornada ha estat els de John Nisquens i Christian Riera, que han pogut disputar els seus primers minuts oficials amb la samarreta quadribarrada. Tots dos ho han fet per la banda esquerra i responent amb garanties als minuts que han estat sobre el terreny de joc. El filet Grana ha sortit disposat a discutir-li la pilota al Sant Andreu, i de fet ho va aconseguir en els seus primers 10 minuts de partit. A partir de llavors, el Se Andreu s'ha fet amb el domini i les aproximacions a l'àrea han començat a arribar amb les botes de Josu, que ha tingut dos xuts el minut 9 i el minut 15. amb el resultat de dos gols a 0, del Se Andreu continua endavant amb aquesta Copa federacions. Molt bé, d'aquesta doncs manera notres el que farem és una petita pausa. escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació fins ara accentua obte demanar amb som. Edi si pui. Chic. Tornava. creu. Un 보적. Capella. Kleura. Couple. Que em. Take.akukan. Hey. Cause. Your.eto. Bien. Eafter. Sustain. Pl signa. Sacha. 여러분. In. A.Jbi. Pu. Free.liness.onsin. J problèmes합니다. Suc. Como. J para. trackedar. Para. Olha. treaty. Para. S queens. el 91.6 de la FM escoltes tot un poble a Ràdio Trinitat Vella Des de Ràdio Trinitat Vella i per tot Sant Andreu de Palomar amatent des del 91.6 de la EFM i eh, doncs per tots els barris de, de la nostra zona Molt bé, doncs ara volem parlar amb un dels membres de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord estem parlant amb el senyor Carles Blanc Molt bon dia Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, avui esteu realitzant un acte important, no? En què bueno, consisteix? Eh? Sí, bueno, consisteix en una acció que és a nivell de ciutat, que l'organitzen des de la FAP, des de la Federació de Associacions de Vines de Barcelona, uh -huh. i consisteix en fer unes accions a les farmàcies d'aquí de Sant Andreu eh, pel tema de l'Europa Receta. Ara mateix, doncs, l'índex d'insubició que hi ha ja a Catalunya només és el del 1%, Uh -huh. I això és com donar-li la raó al senyor Bois Ruiz amb el tema de, de les retallades. O sigui, llavors uh -huh. volem fer pujar aquest índex d'insubició pel tema de l'euro. Clar, perquè el, les farmàcies catalanes en aquests moments estan tenint problemes per poder cobrar aquest copagament estatal. Bueno, una cosa sí el copagament estatal, que, que, és, que és una financiació que fins ara l'Estat estava portant, fins al 40%, i ara el portarà només fins al 30%, això seria un tema però nosaltres avui en aquesta acció que preparem és part de reivindicar que es tregui la tassa de, de l'euro per, per medicament, no? Un uh -huh. bon, tema força important perquè, a, a més, doncs, no, el que no pot ser és que més hem de, de, de pagar un euro per, per les receptes. No? Sí, uh -huh. sí, és el repagament del repagament, no? Uh -huh. I bueno, bé, el que, el que volem fer amb aquesta petita acció és dir-li a la ciutadania, molt humilment, amb la força que tinguem, doncs que comença a la ciutat de Barcelona i a Catalunya també les primeres accions per una campanya encara, encara Lluís per, eh, per canviar la situació i revertir aquest 1% d'insubmissió, el volem de pujar, no? Uh -huh. Llavors, amb la qual eh, fem una crida tots els veïns i veïnes de Sant Andreu i dels barris vindants que, que vulguin comprar medicines avui, que vinguin a la plaça de comerç uh -huh. al voltant de les 6. Hi ha unes farmàcies, concretament són les tres que estan a, a més a prop, que estan d'acord en participar en aquesta campanya que seran ben rebuts totes les persones que vulguin fer la insumissió i que, que en això estem, de, de donar-li uh -huh. la volta en aquesta història. És a dir, que fins i tot els farmacèutics doncs, no troben just aquesta, aquest pagament. No, no, els farmacèutics m'han comentat que, home, que ells, això apareix, és més feina, uh -huh. però que fins i tot són més feina que ja tenen aquesta feina que, que nosaltres li proposem de més i que, que estan disposats a tirar-la endavant. No? Uh -huh. a dir, eh, farmàcies com a comerciants que són, doncs, com a comerciants, doncs, han de procurar que no hi hagi cues a, la, a les seves botigues i que la cosa vagi bé. Però, bueno, entenent la situació en què estem, doncs, hem arribat a un acord de, de funcionament perquè la gent sigui ben rebuda a l'hora de fer aquesta acció. Uh -huh. Nosaltres aquesta setmana hem pogut parlar amb la Rosa Maria Macià, una veïna de 81 anys uh -huh. i el que ens deia era que cobrava 30, 300, 390 euros al mes i que a sobre havia de pagar més a la farmàcia. No? Sí. Mm, o sigui, és un cas lamentable. Ja a més que, que veure que això és una discriminació perquè uns han de pagar més i els altres han de pagar menys també. Sí, és, és, una, és una doble discriminació que patim la, la gent de Catalunya, uh -huh. però jo en aquest sentit, si em permets una licència, jo voldria fer entendre a la gent que l'esperança d'un futur amb la independència no es pot fer oblidar la realitat del dia a dia de les retallades, no? uh -huh. que és una mica el que vol amagar convergència amb, amb aquesta manera d'actuar. No? Uh -huh. mm, doncs hi tens alguna cosa més a afegir? Doncs res, animar tota la gent que, que, que encara que no tingui recetes, que vulgui recolzar aquesta acció, doncs que vingui, que aquesta és una primera acció simbòlica, però que a partir d'aquí tenim altres programades, més, més dies d'anar a farmàcies a tota la ciutat de Barcelona, que això serà el moviment que s'està estenguent, a partir d'aquests dies anirà estenguent. Uh -huh. Segurament el dia 15 en farem un altres tipus d'accions, també a tot arreu de Barcelona i durant més setmanes pròximes anirem ampliant aquesta, aquesta reda d'insubmissió. Doncs esperem que funcioni força bé perquè, eh, com a mínim, com a, com a veïns i, i com a persones doncs, que anem pel carrer i que comprem ens, ha, ens haurien de respectar. Això ja és un, un tema important. Sí, sí. Jo, jo crec que no es no, no, no respecta. Doncs, Molt bé. Moltes doncs, gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat i ens doncs, aquesta tarda. Aquesta tarda a les 6. Aquesta tarda a la de la plaça de comerç. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tu. Vinga, salut. Molt bé, doncs nosaltres que el que farem ara mateix serà una petita pausa, però atenció perquè tenim per aquí a la nostra companya, la Susana Ávila, que ens té preparat un reportatge que escoltarem tot seguit amb les valoracions de com, es, com, com es, està funcionant aquests dies per primer cop doncs, la, la fàbrica de creació, la fàbrica i coach. Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot bé. Només per ser fill de papà, fer tot bé. Mai s'he escollit, mai s'he votat, sempre trobar la moto amb amb la total seguretat de que xiquet. i vindicat el que em va col·locar un sol sense parlar res que no Pués ser rei Pués ser rei Pués ser rei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 Molt bé, doncs, com us dèiem, avui tenim l'espai del reportatge, parlem amb la Susanna Avila. Molt bon dia. Molt bon dia, gràcies, Jordi. Doncs a veure què ens tens preparat per al dia d'avui. Mira, doncs avui parlarem amb el Sergi Díaz, que és el director de la fàbrica de creació, de nova creació dintre del de districte de Fabricots. Bon dia, Sergi. Hola, bon dia. Hola, sí. bon dia. Mira, a veure, volia fer-te unes preguntes sobre aquesta nova fàbrica que comença a caminar. Eh, D'on va sorgir aquesta idea d'instalar la, la fàbrica de creació dintre del recinte de Fabra i coats? Mm, Bé, bueno, això és una proposta que neix l'any 2008, quan des de l'Institut de Cultura del 20 any de Barcelona eh, es tira endavant el projecte de fàbriques de creació que consisteix a, a adequar espais que estaven en desús per poder-los transformar en espais de treball creació per a artistes, associacions, collectius, etc, de la ciutat i que poguessen desenvolupar la seva feina. Quin va ser el, tot el procés que vau engegar fins a arribar a com esteu ara, a obrir les portes de la fàbrica? Vale, el 2008 comença com museia del projecte, eh, l'edifici de la nau central de Fabricowat estava, estava en desús, es van començar ja a fer activitats abans de fer obres definitives i durant el 2009 ja doncs, van passar coses com les fetes de la Mercè, que van tenir lloc aquí a Fabricóaç, dins del Festival Grec també es van fer diversos espectacles, que es van fer aquí a Fabricóaç, i hi va haver-hi diferents eh, col·lectius, artistes, creadors, que ja hi van estar treballant. Això s'atura al mitjans del 2010, en què eh, comencen les obres de rehabilitació d'una part de tot l'edifici. I aquestes obres han durat pràcticament un any i mig, i ara el 2018 el que s'ha fet és obrir les portes eh, d'aquest part de, de la fàbrica rehabilitada perquè s'ha de recordar que encara queda pràcticament el 50% de la nau per rehabilitar. Eh? O sigui, no s'ha fet ara tota la rehabilitació sencera, sinó només una part. Mm -hmm. Clar, ahir parlant amb el president de l'associació Amics de Fabricots fins al 2020 no es preveu que estigui tot totalment acabat, que a dintre d' doncs, hi hau pisos per joves, eh, també hi haurà una escola, hi ha un casal d'infants, i ha sobretot també diferents eh, associacions com la Federació Catalana d'Escacs. De, I a tot encara queda un camí molt llarg per recórrer. Eh, però de la gent en compte que teniu una, a la fàbrica de creació, teniu eh, sales a conferències, teniu pensat obrir aquestes instal·lacions per saber els altres actes que no siguin artístics? Sí, de fet ja s'han fet. Uh -huh. eh, fa uns mesos es va presentar aquí el llibre eh, l'abans de Sant Andreu, que va tenir una repercussió bastant important, i fa dues setmanes es va fer un, una, un acte de commemoració del Josep Maria Huerta Esclavaria, que va venir també Di diferents eh, persones com el eh, d'aquí de Sant Andreu eh, bueno, s'han fet ja diverses coses no específicament vinculades a la creació artística. No? Mm -hmm. Llavors doncs, bueno, segur que continuarem fent a eh, combinant els dos usos: l'activitat de creació artística i l'activitat més eh, social que ens puguin anar arribar. Mm -hmm. Uh, la, de moment a la fàbrica uh, acull l'exposició, això no és una exposició d'art tampoc. Per què heu, es heu escollit es aquesta exposició precisament? Una exposició que no és d'art? Mm, això s'hauria de preguntar al comissari de l'exposició directament. <ríe> vale? eh, és una exposició d'art. Eh? Uh -huh. eh, Lo que passa que el que intenta aquesta exposició és donar a entendre que l'art contemporani, tal com s'entén actualment, eh, trenca amb les classificacions que hi havia fins ara, no? I aquesta exposició el que vol mostrar és que, quan parlem d'art contemporani estem parlant també d'activitat escènica, d'activitat audiovisual, que les arts visuals ja no es redueixen a un quadre, un pintor o una escultura, sinó que cada vegada està relacionada amb altres àmbits artístics, no? Llavors, aquesta idea de Això tampoc és una exposició, una mica és un, un, un toc amb, amb, amb certa ironia, no? És a dir, estan canviant els models, els sistemes eh, que fins ara teníem per dir això és visuals, això és teatre, això és dansa i cada vegada tot és molt més híbrid, no? Uh -huh. Creus que, eh, diguem que actualment, l'art es troba en una crisi sistèmica, sistèmica? i està enclaustrada? no s'obre a altres mitjans, als tres suports, com podrien ser l'internet, tal i com s'explica de fet el que s'estreu de això no és una exposició d'art, tampoc? Ja et dic, eh? això és un, una, una reflexions de caire inclús filosòfic, intel·lectuals que, que a mi com a responsable de la fàbrica de creació potser em depassen. Eh? Jo el que, el que sí que crec és que estem en una situació de crisi social, a banda econòmica, per suposat, i l'art és un reflex d'aquesta situació de crisi. Eh, com l'art està intentant donar respostes? Bé, bueno, pues, eh, suposo que, que ho intenta, tot i que les respostes o qüestionaments que fa pues, encara són poc clars, concrets, eficaços, visibles. I sobre la relació amb internet, bueno, jo crec que precisament la situació de crisi, eh, de canvi de model social i en la, això en l'art també es veu, doncs també el que s'està fent veure és que el, la mateixa producció artística està en una situació de debat interprofunda en la qual la relació amb els mitjans tecnològics com internet, doncs, estan fent canviar moltes coses que fins ara eren certeses clares, no? tant en la producció com en l'exhibició de propostes culturals. Llavors, jo crec que l'exposició mmm, que tenim actualment intenta una mica ser reflex de, dels debats que tenim actualment. No? Però jo no crec que l'art estigui en qüestionament. L'art el que ha de fer és reflectir els qüestionaments socials, les angoixes socials que, que ara existeixen i intentar visibilitzar-les i intentar també, com des d'altres àmbits, poder plantejar qüestionaments, solucions, possibles aproximacions, possibles propostes, més o menys utòpiques. I sobre la relació de l'art amb la societat en general, Pues, bueno eh, hi ha parts de l'art de la creació artística que estan separades de l'àmbit de la societat en general, però hi ha altres que no. no? Jo crec que posar-ho tot en un mateix paquet seria massa arriscat. Uh -huh. Llavors, eh, Sergi, quines són les, les activitats que ens esperen a la fàbrica de creació? Quines activitats artístiques ens posen i ens esperen properament? A veure, bàsicament, una fàbrica de creació no, no és un... És un nou concepte d'equipament cultural en sentit de que no té una programació estable d'activitats, no és com un teatre, un auditori, un museu que té una programació i està pensat directament perquè cada dia es puguin veure coses obertes al públic. No? Una fàbrica de creació és un centre on, on s'estan generant coses, on s'està experimentant i ara tenim diversos col·lectius artístics que estan aquí treballant. Llavors la intenció és que de forma regular però no hi ha un calendari detallat es puguin anar mostrant aquests processos de creació, es puguin fer públics no? i llavors doncs, eh, els propers mesos el que jo crec que passarà és que eh, s'aniran produint aquestes creacions, algunes d'elles es mostraran al mateix a Coats, altres es mostraran fora de la Fabric Oats, a altres teatres sales, exposicions o altres, o altres espais que pugui haver-hi a la resta de Barcelona, a resta de Catalunya o a nivell europeu i també el que hi haurà seran algunes activitats puntuals, eh, estil festivals, etc., en què serveixin com a parador de la creació artística més indubadora que, que, que s'està produint, no només a la Fabricot, sinó a, a nivell de Barcelona i més enllà. No? Llavors, eh, quan nosaltres plantegem fer activitats obertes al públic aquí a Fabricot, sempre ho volem fer des de l òptica de eh, escolta, això és un festival que no és un festival que es podria fer a, a un altre espai, no? sinó que té sentit a la Fabri Coats perquè és un festival que està mostrant noves tendències, noves línies de treball, eh, nous camins, no? i això és el que els propers mesos i a mitja termini ens trobarem aquí a la Fabra. Uh -huh. Ja teniu determinats eh, quins, quins recintes es... podrem veure les creacions artístiques de la fàbrica de creació de Fabri Coats? Perdona, però pots repetir? Quines? Què? que ja teniu determinades, ja teniu concretament escollides a quines sales d'exposicions, a quins locals podrem gaudir de les noves creacions de la febre de creació de febre i coats? Sempre seran els espais de planta baixa, que són els espais oberts al públic, que és la sala d'exposicions del centre d'art i una sala polivalent que hi ha la planta baixa que pot servir per encabir activitats molt diverses. La resta d'espais ja són espais d'accés restringit, per músics, eh, artistes visuals, eh, actors, ballarins, etc. que fan servir els espais per a cellar. D'acord. Doncs eh, des d'aquí, des de Ràdio Ciutat Vella, eh, Trinitat Vella, per perdó, us animem a tots els oients a visitar la, la fàbrica de creació dintre del Fabri al carrer Sant Adrià, número 20. Doncs moltes gràcies pel teu temps, Sergi. Molt bé. Adéu, Ara. bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs. Moltes gràcies a Susanna Ávila per aquesta informació. Ara el que fem farà una petita pausa i tornem amb més notícies d'actualitat aquí en aquest programa. Corro amb un i avall vaig senseor no tinc un sol i estic sola. Sense pensar, sense voler, sense esperar, em descontrola Si pogués provar tots els camins, tria per quin decidir-me Però no hi ha res a fer, mai no sabré si faig bé d'escollir-te Blor i feixa de flor el que penso. penso. Lluny de les mirades que em conviden a ser algú que no sento. No sento. Si pogués fugir i trencar amb la inèrcia d'aquest cercle que em gira.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 Molt bé, doncs, tal com us deia, hem començat el nostre programa d'avui. El centre cívic de la Sagrera, la barraca, el carrer Martí Molins, número 29, us oferirà aquesta tarda a partir de les 7, de la xerrada octubre de 1937, aigua, bombes i mort a la Sagrera. I qui ens farà aquesta xerrada? Doncs és el senyor Joan Pallarès Personat, que tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, com anirà aquesta xerrada? que és el que es pot destacar? Doncs sí, concretament ahir a la nit, i a les 8 o nit, va fer tractament 75 anys d'un fet que va passar a la Sagrada i que pràcticament ha quedat oblidat, que és que va sonar una alarma de bupardets i eh, dintre d'un refugi improvisat, que era el túnel, del, el túnel en construcció del ferrocarril, mm. tots van morir ofegades un número indeterminat de persones, però en qualsevol cas superior a 12 persones. Mm. Eh, algunes d'elles van estar molts dies buscant-les entre el fang i, eh, bé, què va passar? Doncs que el cap de vingues va sortir el cadàver de l'última que va ser un noi de nou anys, un xicot de nou anys. El que havia passat? Doncs tothom deia que havia bombardejat i que bé estava la gent al cint de la barraca, justament allà on farem la conferència, uh -huh. i que doncs, bé, van sortir, es van repugiar allà i doncs els hi va entrar a l'aigua perquè plovia molt i deien que era el túnel del metro, no concordava, evidentment vam comprovar que era el túnel del tren, que és el que estava construint llavors, el metro es molts anys, uh -huh. després vaig comprovar que no podia ser amb aquella tormenta, una tormenta que es va al pont del Besòs, precisament, imagina't tu, Don't es va arribar al pont del Besòs, uh -huh. uh, doncs no podia ser un, un bombardeig aeri, sinó que era un bombardeig, una alarma naval, uh -huh. i va caure unes bombes tan lluny com allà a l'editorial Joventut, és a dir, per allà al tros de de l'Eixample, del carrer Borrell uh -huh. i que realment doncs, el que va passar és que la ria d'Horta es va desbordar, va sortir de mare va començar a entrar dintre del túnel de construcció i doncs que era un refugi molt mal fet improvisat, que pràcticament no tenia resta' d'obra, sinó que tot era eh, doncs, parets de fang, es van començar a esllevisar es va començar a tot allò a inyondar i bé, els que van poder doncs, van sortir com, com van poguer i els que no van poder doncs, es van quedar allà dintre i doncs va ser un, una llarga búsqueda perquè els bombers amb els mitjans d'aquella època naven traient aigua però va plou al cap de dos dies, que encara va tornar a obrir més l'aigua, va ser tota tot, tot una audició. I bé, això doncs, va ser després d'un moment de, de situació de, de psicosis de bombardeig molt forta perquè va passar de que aquesta època uh -huh. eh, resulta que el dia 1, és dir, el divendres anterior, just al dia 1 que eh, Barcelona estava celebrant la festa del cel, amb un sarcasme, doncs hi va haver un fet, precisament a la Barceloneta, de que 75 anys abans, eh, per primera vegada els avions que van bombardejar la Barceloneta i entre ells una escola, els nens de l'escola que fugien pel passeig, avui en dia Joan de Borbó, al passeig nacional, eh, doncs fugien per allà amb vols de els van ametrallar. Uh -huh. Va ser una cosa que va, va haver 64 morts molta sensibilitat. I bé, el cas del curiós de les víctimes de la Sagreda, doncs que van ser, no van ser víctimes de bombardeig directes, sinó que van ser d'una inundació, no es comptabilitzen, no, no es van comptabilitzar com a, com a víctimes de bombardeig de guerra, uh -huh. això per un cantó, i per un altre cantó a l'any 39, quan les noves autoritats doncs, van fer ressacar la ciutat, eh, van demanar als veïns per fer un funeral per l'ànima d'aquestes persones mm. i el govern civil el va prohibir dir que no al hogar eren rojos no, no. doncs precisament ahir es commemorava millor dit ahir, ahir ah, el, sí. no el vam poder fer ahir perquè el, el, saps que els centres cívics tenen els, el, els seus, les seves pautes de conferències i de sales eh, doncs, preses i precisament doncs, eh, bueno, farem 24 hores després que tampoc és res de, de fer-ho així no? uh -huh. Això, aquesta és la, la, la història després jo l'afegiré naturalment amb els altres dos grans bombardejos que hi va haver eh, uh -huh. de la segreta el del mes de gener el de l'11 de gener on tenim tot el recorregut el uh -huh. que jo vaig trigar 4 o 5 dies a tractar aquest bombardeig amb, amb jornades de 8 hores i resulta que al cap d'un res, quan el tenia al cap d'una setmana eh, la llibreta un diatari, d'un senyor que va viure aquell bombardeig i que el mateix 1940 ja va escriure les seves impressions, doncs resulta que em donava tot, la, tot el que jo havia anat trobant, eh, buscant i buscant, ell ho explicava allà amb un, amb un sol paràgraf, pràcticament, no? Mm. I després l'altre que va ser el famós bombardeig dels tres dies del mes de març, que també doncs, la segreda va rebre de, de valent. Mm. Com a cos, vull dir, com a, a colofó, al final presentaré una fotografia Uh -huh. on eh, es veu les Sagrades sent bombardejades en una fotografia que és un dels avions que bombardejava ja es veu les Sagrades, es veu fins a la Trinitat, es veu les Hores, es veu Barri de Vivet, es veu tot, ara concretament les bombes es veuen caure d'amunt de la Sagra. És a dir que tindrem l'oportunitat de veure aquesta fotografia, aquesta Exacte, mateixa. Exactament, tarda. és de la projecció i anar trobant algunes imatges, perquè doncs, algunes són molt conegudes, però algunes són doncs, pràcticament partiment D'acord, doncs moltíssimes gràcies, jo ampalllarés per tornar. Recordem que al centre civil de la Sagrera de la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, doncs aquesta tarda a les 7 es farà aquesta xerrada a octubre de 1937, aigua, bombes i mort a la Sagrera. Doncs moltes gràcies i en un altre moment doncs, ja continuarem parlant d'aquests temes. Bon dia. Bon, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres que el que farem ara mateix serà una petita pausa i intentarem, encara que sigui només dos minuts, parlar amb els nostres companys d'esports de veure com van el partit d'ahir, però prepareu ja d'entrada paper i llapis perquè d'aquí una estona anirem cap a la nostra habitual agenda d'actes i activitats a realitzar als nostres barris. Serà d'aquí uns moments. Fins ara.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 Ahir aquest partit va ser retransmès per l'equip d'esports de Ràdio Trinitat Vella i precisament aquí tenim l'altra banda del fil telefònic és un dels responsables d'aquest equip d'esports de Ràdio Trinitat Vella com és el senyor Andreu Merino. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs, doncs... explica'ns, com va anar tot això? Bé, eh, doncs com has dit, el rival era la Pobla en la final autonòmica de la Copa Federació que per entendre'ns eh, vindria de ser la Copa del Rei dels Modestos i el resultat no podia ser millor, eh, 2 a 0... Eh, és una final d'anada i tornada per tant d'aquí 15 dies s'haurà de defensar aquest resultat a, a Pobles però els homes de Piti Bermonté van deixar clar que són els eh, favorits de passar a la fase estatal de la competició com hem dit 2-0 al marcador amb gols d'Edgar Hernández del killer, el pichichi d'aquest equip que aporta 7 gols en 5 partits i un altre de Quim Araujo els dos a la primera part eh, la segona part el ritme va deixar una mica Piti Bermonté també va aprofitar per fer debutar dos jugadors que encara no havien jugat amb la samarreta 4 i barrada, com John Nesquens uh -huh. i Christian Riera i a la segona part va servir per mantenir el resultat per no tenir ensurts a darrere i per tant l'equip se'n va amb aquest avantatge de 2 a 0 que com diem haurà d'afançar d'aquí 15 dies, concretament el dia 17 a la Pobla, que al contrari Per tant, el dia 17 eh, d'octubre, el dimecres d'aquí dues setmanes doncs eh... La, el partit de, de, de, de tornada sí? de la Copa Federació Correcte, i si el Sant Andreu eh, passa aquesta, a aquesta eliminatòria contra el poble passa a la fase estatal d'aquesta competició li poden tocar rivals d'arreu de l'estat i, evidentment, el principal objectiu de l'equip és arribar a la final. El principal objectiu és l'econòmic, ja que hi ha un premi de 90.000 euros pel guanyador, 30.000 pel finalista i nosaltres pel semifinalista. I, evidentment, doncs, qualsevol injecció econòmica per un club de segona B doncs, sempre s'agraeix. Doncs anem ja a per l'economia, anem a cap, a les, a cap als 90.000 euros. No? Correcte, ja em si hi ha sort i ja els aconseguim. Sí, molt bé. Doncs, Andreu, moltíssimes gràcies per aquesta connexió. A vosaltres. Vinga, fins ara. Doncs ara el que escoltarem serà uh, el, el que és uh, un, un jingle de la nostra emissora i tornem. Fins ara. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.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 doncs, com us deia anem ja directament cap a la nostra agenda. Continuen avui els diferents actes organitzats en la festa major del barri del Congrés. En aquests moments, el grup de Salut i Vida de l'Esplai de Gent Gran L'Espiga us ofereix mètodes per millorar la salut física amb el mínim esforç, meditació, qigong i tai chi. Això, la... Això es realitza a la plaça del Congrés. A les 6 de la tarda tindrà lloc el torneig de tenis Taula 5è Memorial Francesc Prat, de categoria femenina i sèries masculins no federats. El lloc, doncs, a l'agrupació Congrés, al carrer Alexandre Galí, número 20. inscripció, si voleu participar és a la caseta Comissió i Mòbil de la senyoreta Marisol, al 637-893-549. Continuem parlant de la festa major del barri de Congrés, a les 6 de la tarda, campionat de mus per parelles, al, al carrer Alexandre Galí, número 13-15, i organitza la traparia. A dos quarts de set, tindrà lloc l'exhibició de dansa per l'escola SPIN a la plaça del Congrés. I a les sis i mitja de la tarda, el buitè campionat de Domino i Guinyote a la plaça Massana, organitza la cerveceria del Congrés. I a les set de la tarda, el campionat de Botifarra per Parelles a la penya barcelonista del carrer Pardo número 6. Tancarem la jornada d'avui de la festa major del Congrés, a dos quarts de nou del vespre, concert de la banda municipal de Barcelona a la parròquia de Sant Pius de Zè. Més coses per comentar-vos. Doncs anem cap a la nau Ivanov perquè avui comença la representació d'una obra que es diu L'Equilibri. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix a partir d'aquesta tarda i fins a aquest diumenge la presentació de L'Equilibri. Doncs quan podeu gaudir d'aquesta aquest, actuació? Doncs avui, demà, dissabte a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda. Comèdia o dramà? Bondat o maldat? Seny o bogeria? La línia entre els extrems és molt fina, tan fina que podem passar d'un costat a l'altre constantment. Tots som sonàmbuls que caminem per la vida sobre una corda i tots podem caure al buit si no ens mantenim l'equilibri. Doncs hem de dir que l'equilibri és la història de quatre personatges a qui la vida col·loca en circumstàncies extremes que els fa viure al límit del seu desequilibri emocional. La durada és a 95 minuts, l'entrada són 12 euros, pels amics de la Nau i Benop hi ha un 50% de descompte, més una consumició gratuïta. La venda d'entrades es pot fer per teleentrada o una hora abans de taquilla. I continuem parlant d'altres activitats, ens anem ara cap a la biblioteca Ignàs Iglesias Can Fabra, us ho recordàvem ahir. La família Ulises doncs, us convida a apropar-vos a aquesta biblioteca. Així és, com dèiem mai, la família Ulises és una de les sèries més longeves i populars de la nostra historieta. Fou publicada durant 40 anys al setmanari TVO i va representar un retrat costumista molt acurat de la nostra postguerra i la posterior desenvolupament. L'exposició serà demà, l'últim dia. I en aquesta mostra revisarem alguns dels originals de l'etapa que va des del seu naixement al 1944 fins l'any 1969. Etapa escrita per Joaquim Buigas i Carles Bec i dibuixada per Beneham. Us recordem que l'exposició només estarà fins demà divendres a la sala d'exposicions de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra i l'entrada és lliure. Més coses, ens tornem ara cap a la Sagrera, tornem cap a la 9 i obvi, i és que aquests dies podeu gaudir d'una exposició que es diu Nus, màscares i Marx. La nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al proper dia 10 d'octubre una exposició de fotografia de José Rubio Rodríguez. Les fotografies que formen aquesta col·lecció es mouen per tres eixos principals. Nus, masques i marcs. L'entrada, per suposat, és gratuïta. Ens anem cap al centre de Sant Andreu, anem cap al centre cívic i el que trobem és l'aplicació mural desplaçada, eh, un creixement exponencial. Al Centre Cívic Sant Andreu acull un projecte de Núria Güell, projecte guanyador del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques 2010. L'exposició serà al Centre Cívic Sant Andreu fins al proper 14 d'octubre. Molt bé. I ara, doncs, tal com us informàvem ahir, eh, el proper dissabte es desenvoluparà al carrer la jornada del comerç. Aquest dissabte tindrà lloc la festa del comerç al carrer, del, al carrer de Gran de Sant Andreu, des del carrer Malalts... Melats, fins a la Rambla de Sant Andreu i a la plaça del Congrés. Els comerciants de Sant Andreu sortiran al carrer per promocionar i vendre els seus productes. Durant tot el dia hi haurà diverses activitats. També aquest dissabte, dins del mar de la Festa Major del Congrés, el comerç del barri sortirà al carrer a la plaça del Congrés per tal de promocionar i vendre els seus productes. Durant tot el dia es produiran tot, tot tipus d'activitats. Molt bé, doncs, també recordar-vos que aquest dissabte a les 6 de la tarda la neu Ivanov us oferirà una, una obra que es diu com ho Puedes, que demà us parlarem de manera intensa i de manera doncs, àmplia del 84è aniversari de la mort d'Ignàcia Iglesias, en què es realitzaran doncs, uns actes aquest proper diumenge i doncs poca cosa més a explicar-vos. Ho deixem aquí. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies per haver aquí en aquest programa. a La Susana Avila també donar les gràcies al nostre tècnic, el Guillem Garcia, sense el qual doncs, aquest programa no seria possible. I nosaltres que marxem i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!